V severní tradici šamata je vysvětlená jako e, vlastně devět pobytů, hm? pobytů vědomí v procesu utěšení. Hm? V činčkyně se tomu říká shin ju. Hm? Začátek všeho je vždycky nesnadný, proto normální meditující, pokud není obzvláště talentovaný, a takový meditující je v našich částech světa málo, ale v Burmě třeba víc, protože lidi jsou vychovaní v silný výhre a vlastně žijou tím. No a aby jsme meditovali efektivně, musíme mít přesvědčení o tom, co děláme. Vlastně učení se Samaty v abhidarmě se říká vlastně učení stápana. Stápana znamená vlastně učení se, my jsme přeložili stity, či ta stity jako prebývání vědomí. Stápana to dělat vědomí nebo nechat vědomí prebývat. Učení se šamaty znamená nechat vědomí prebývat, Ve smyslu rovnováhy na vyvolených objektech. To je šamata. Takže žádné stavy dříve se překládalo šamata, samány jako stav transu, ještě. ve starých knížkách i, i čeští vědci překládali synologové nebo indologové překládali jako trans, hm? což je absolutně nepochopení tohoto stavu, hm? přebývání na vyvoleném objektu ve stavu rovnováhy. To je utěšení. No a toho dostavu samozřejmě nemůžeme dostat, nemůžeme se k němu dostat násilím. Že si řeknu, teď já miluju všechny bytosti, jako je napsáno tam, jako matka svého vlastního syna chrání svým vlastním životem a jedu. No to nebude prostě. Člověk k té e, znalosti, hm, jak nechat vědomí prodlévat na objektu výstavu absolutní rovnováhy musí dospět. K tomu potřebuje právě to uvědomění a tu pozornost bez toho se tam nedostane. s předsevzetím se tam nedostane. No ale jako začátečníci na objektu, s kterým nejsme familiární, my pracujeme s předsevzetím. Jestli nemáme předsevzetí, no tak u praxe nezůstaneme. A to je začarovaný kruh, A z toho začarovaného kruhu se můžeme jedině dostat tehdy, když chápeme a vlastně jsme pronikli do toho, co děláme. Nedá se to se tam dostat silou. To je jako když se učíme tajtičen nebo číku. Pokud to zkoušíme silou, tak to neprinese ty krásné věci, které očekáváme. Když se do toho dostáváme přirozeně, bez úsilí, tak pak se tam dostaneme. To je se vším, když začínáme se učit jazyk nebo když začínáme se učit hrát na housle, je to strašné skřípání, ale musíme se přesto dostat. A dostaneme se jedině tak, že prostě začneme chápat, co děláme. Jsme uvědoměni o tom, co děláme. Že si řeknu, teď musím zahrát mocarta. A tak to nebude žádný moc. Právě proto učitele vysvětlují, aby jsme se dostali do vyšších stádiů, než prostě přenášení vědomí k objektu pomocí síly. Musíme mít moudrost z ve smyslu pochopení toho, co děláme. Že jsme o tom slyšeli, že utišení není možné, pokud nebudeme spojeni s jemným objektem. Hrubý objekt je spojen s hrubým počítkem a hrubý počítek nepřináší uklidnění. Musíme to jasně vidět, ne jen teoreticky, ale na svém vlastním těle v svý vlastní laboratorii, která je naše tělo, jinou laborator nemáme. Proto utišení se stává přirozený proces na objektu, s kterým jsme familiární na objektu, s kterým nejsme familiární, jako láska bez chňapání. No, musíme si na to vzít čas. No a první prvývání se nazývá stápajaty, že meditující vlastně uzemní dá se říci hm, uzemní vědomí na vyvoleném objektu, který pochopil. Pochopil, k čemu ho požívá, co je jeho užití a co vlastně chce tím, že v něho zůstává a nezůstává u jiných objektů. A že když zůstane u jiných objektů, že vlastně nemedituje, když meditujeme nadech a zůstáváme u jiných objektech, tak u jiných objektů nemeditujeme nadech když meditujeme na lásku a naše mysl je někde jinden, tak nemeditujeme na lásku. Musíme tam prostě u toho objektu se usadit. A ze začátku, protože pracujeme jenom silou a rozhodnutí, ačkoliv chceme se usadit, my se neusadíme. Hm? Mysl nemá u toho objektu kontinuitu, protože jsme ne správně nepochopili, co děláme, proč to děláme, a co, jak se to má dělat. Ale přesto, protože zůstáváme. A děláme to s přesvědčením, protože víme, že potřebujeme ten jemný objekt, aby jsme se uklidnili. Potřebujeme tu koncentraci bez koncentrace. Všechno, co děláme, vlastně nebude nás naplňovat. Hmm. No, dělal, nejde, mám jedno jedno. Ty máš půl, no, Už mám méně, méně, čaj, nemusím mám. No, díky, díky. Není třeba. třeba. Protože máme toto precevzetí, máme toto poznání, tak vstupujeme do druhého stupně procesu prebývání v, procesu prebývání v utišení. A to ten se jmenuje samstápajat. Že my, naše vědomí má na základě našeho rozhodnutí tam zůstat, na našeho uvědomění toho, že co děláme, je pro nás důležitý. Naše vědomí má u objektu jistou kontinuitu. Ale protože ta tendence... Je, nejsme ještě s objektem familiární a ta tendence eh, přenášet vědomí k tomu objektu silou v nás je, ještě stále je. Hm? No tak sice mysl má kontinuitu u objektu, ale za nějakou chvíli zase objekt zapomene a věnuje se jiným objektům a pak si řekne, aha, já jsem tady, medituju na lásku. Tady jsem eh, u Romana a u Katky v ekologickém centru. Nejsem tady ve snu, nespím, ale mám meditovat. No, tak si člověk uvědomuje, že vlastně když ten objekt ztratí, že to je pro něj velice, velice nevýhodné a začíná se více a více snažit. A začíná si být čím dál, tím víc uvědomění, že je tady a medituje na lásku na ně, že by neměl dělat něco jiného. A objekt začíná, mysl začíná mít kontinuitu u toho objektu, u toho objektu, který ho potřebujeme. A tím pádem začíná mít jistou schopnost zaostrovat. Když mysl nemá kontinuitu objektu, který potřebujeme, no tak nemá tu schopnost zaostrovat. Aby mohla zaostřit, musí zůstat u toho objektu, který používá, že? No? No, aby to tež mohla dělat, musí být mít jistou familiaritu s tím objektem. Hm. Jestli nemá, tak v mysli se vynohí určitě mnoho, mnoho jiných objektů. Je to tak? No a tím pádem, že mysl má jistou kontinuitu a že se meditující snaží, může do třetího stupně který už je stupeň dozrávání pozornosti. Tady už přichází pozornost. A kde, pak, kde je pozornost? Tam mysl zůstává na, u objektu ne na základě násilí, rozhodnutí, ale na základě právě síly pozornosti. Pozornost je vždycky spojená se zaostrení za pevným vnímáním. Dá se to nazvat. Kdekoliv je správná, kdekoliv je pozornost, tam je pevné vnímání. Kde není pozornost, tam žádné pevné vnímání není. Proto, když přijde jiný objekt, běží za ním. Hm? Je to tak? Vyzkoušeli jsme si to. Hm? A když máme pevné vnímání objektu, my si ho pamatujeme. Pozornost znamená, v sanskritu nebo v čínštině znamená paměť jen. Ale to neznamená zde tolik paměť ve smyslu minulých věcí, ačkoliv v tom, s tím, co dělat. Znamená to vlastně upomínání se objektu, s kterým právě naše vědomí je spojeno. Jestliže se upomínáme na tento objekt, zůstáváme u něj. Jestli se ho neupomínáme ve vědomí, poběží mysl samozřejmě pryč, to je její zvyk. Mysl zůstává tam, u toho objektu, který si myslím, připomínává. Můžeme přeložit saty jako připomínání pri, si daného objektu. Jestliže jsme familiární s praxí, praxi, pak tež to má co dělat s, s tím, že si lépe pamatujeme věci. Takže to má vztah i k minulosti. Jenom vlastně ty věci, které jsme intenzívně prožili, ať už v dobrém smyslu nebo ve špatném smyslu, ty si pamatujeme to, co jsme intenzivně neprožili v tom smyslu, já jsem tady a nikde jinde, to si nebudeme pamatovat, je to tak? No a ten třetí stupeň procesu uklidnění se nazývá Avastá Pajaty. Ava znamená dolů, šiá džů, džů, šiám To znamená, co? že kdykoliv mysl má tendenci odejít od objektu, hned si toho všimneme. Tím, že si toho hned všimneme, tím nepotřebujeme sílu, aby mysl zůstala u objektu. Ale děje se to na základě pozornosti té síly připomínání si objektu, který potřebujeme. Je to tak? A když tato síla připomínání si objektu, který potřebujeme, dozrála, to je předpoklad toho, že vstoupíme do procesu očisty vědomí. Šamata je proces očisty vědomí na základě koncentrace. Proto Šamata se vysvětluje v Abidámě jako Jednobodovost vědomí, které je kusala, které je zdravé. Zdravé to znamená bez chtíčů, bez nenávisti, bez rozpílení, ospalosti. Toto vědomí je zdravé nebo příhodné hm? k útěši. No a tento proces nemyslet. Proces meditace je organický proces, tyto stupně můžou se měnit rychle. I když děláte meditaci na ty různé osoby, můžete někdy pozorovat tyto stupně, i když nezůstáváte u obětu dlouho. Netřeba chápat tyto stupně prebývání v procesu utišení vědomí mechanicky, že musím dosáhnout tohoto stupně, prebývat v něm nějakou dobu a pak zase jdu do, do toho dalšího stupně. To se může měnit rychle. Ale jestliže máme hlubší zkušenost v meditaci, pak už se nedostáváme do těch nejnižších stupňů eh, přebývání. protože máme v sobě zvyk pozornosti. Jestliže máme zvyk pozornosti, meditace jde plyně. A všechno, co děláme, vlastně jde plyně. No a tím nacházíme tež uspokojení v tom, co děláme. Ale do toho stavu se nemůžeme dostat silou, musíme se tam dostat tím, že jsme pochopili, co děláme a že jsme to dělali. A jestli to děláme s přesvědčením, pak ty negativní stavy vědomí nezůstávají dlouho. Jestliže jsme to nedělali s přesvědčením, pak mohou zůstat dlouho. A negativní stavy vědomí jsou... Diktovány právě negativními počítky, To je, o tom jsme mluvili. Počítky je to, co ze všech formací vědomí nejvíc vědomí formuje. A počitky závisí na vnímání. A vnímání se stane pevné, jestliže máme sílu připomínání si objektu. Jestliže nemáme tuto sílu, nebude pevné. A když vnímání není pevné, pozornost tež nebude pevná. To je jeden proces. A když pozornost nebude pevná, tomu se říká opičí, mysl. My, většina z nás v moderním světě nevidí opětší mysl jakožto něco, jakožto strast. Jsme zvyklí na multitasking, děláme něco, koukáme na televizi, posloucháme muziku přitom. No ale jestliže se trénujeme, v této vědě, utišení, no tak eh, už to nejde. že drývé starý mistry malovali tak krásně, protože přitom neposlouchali muziku. <laughs> hm? Přitom poslouchali muziku a dělali jiné věci, tak by kdy tak krásně nemalovali. No a čtvrtý stádium, jestliže pozor, síla pozornosti v nás dozrála tak, že nedopustí, aby jsme plně opustili objekt naší koncentrace, se nazývá UPA UPA. Má dva významy. Za zůstává UPA je blízkost. Zůstáváme stále v blízkosti objektu, kterého ho potřebujeme, ani když přichází jiné počitky, jiné myšlenky. Neopouštíme nikdy. A UPA znamená teď vlastně deprivativní že už nemusíme nechávat přebývat vědomí na daném objektu silou. Pozornost se stává zvykem, je familiarita s objektem, proto můžeme tím objektem být naplnění. Hm? Tím, že jsme tím objektem naplnění, mysl nejde jinak. Když jsme naplnění tím, co děláme, tak mysl tam zůstává. Co je vlastně smysl všeho? Smysl všeho je naplnění, hm? které přináší štěstí, Všechno, co bytosti dělají, vlastně dělají v touze po štěstí. Je to ta. Vlastně i ten, který má absolutně převrácený představy štěstí, to dělá pro štěstí sadisti, masochisti. I ten, kdo se sebevraždí, ze sebevraždí má... Mysl o tom, že získá nějaké štěstí potom, když tady nebude. Je to tak? Proto když získáme naplnění v tom, co děláme, mysl už přestává běhat. V tom smyslu, že i když přicházejí jiné počítky, nemůže ztratit ten objekt, který ji přináší naplnění. Který přináší naplnění. Je to tak? Hm? No a tady začíná vlastně proces očisty vědomí cestou utišení v pravém slova smyslu. Pokud tato síla hm? pozornosti založená na pevné vnímání nedozrála, tak nenajdeme naplnění v tom, co děláme. A když najdeme naplnění v tom, co děláme, mysl se usadí. A když se mysl usadí, získá uvědomění. Hm? Je to tak? Ale tím, že se mysl usadí, pokud ještě tím odstraní vlastně hrubé výkyvy, že ztratí objekt meditace, to už se nestane, ale usadí se na objektu, ale uvědomění ještě nemá žádnou sílu, co se stane? Bude klesat, je to tak? Hm? Když zůstaneme u dlouhou dobou u objektu bez uvědomění, mysl bude mít z koncentraci, ale neuvědomění. Taková mysl určitě bude klesat. Bude malátná. Bude tam ospalost. Proto meditující vynakládá úsilí, vůli, proskoumává objekt. A tím pádem je schopen odstranit tuto hrubou tendenci vědomí klesat. Přestože v, v tomto stavu meditující ještě si vědom objektu meditace, ale ten objekt meditace není vůbec jasný. No a to nemůže být ještě utišený, pokud objekt objekt, Meditace, ať už utišení nebo vhledu, musí být jasný objekt. Jestli to není jasný objekt, není, není to žádná, jak tady přítel nazval, šine, hm? žádná šamata, ani to není žádná vypasana. Šamata vypasaná, Šamatá, vypašaná, utišení a vhled nastávají jenom u jasných objektů, u nejasných objektů, jak můžou nastat. No a jestliže v pátém stádiu odstranil meditující všechny hrubé tendence mysli k klesání, pak vlastně se dostává do stavu utišení. Ten proto se jmenuje šamajaty. Šamajaty je stav utišení. Ta v utišení znamená, že ty tendence k posklenění vědomí buď tím, že je neklidné, anebo že klesá, je letargické, má nejasný objekt, jsou už jen malé výkyvy. Žádné hrubé výkyvy. Když jsou hrubé výkyvy, potřebuje sílu, je to tak? Když jsou jemné výkyvy, už pracuje s pozorností a uvědomělostí a jeho meditace plyne, proto může zůstat sedět dlouhou, dlouhou dobu. Může, ačkoliv ho bolí kolínka, tak se jim nezabývá. Ale když se jimi, když už to je nesnesitelný, tak změní pozici a jede dál. Hm? Protože už nezůstává dlouhou dobu objektu, který ho ruší. Protože je v klidu. Když nejsem v klidu, tak zůstávám dlouhou dobu objektu, který mě ruší. Když jsem v klidu, nebude to tak? Je to tak? Hm? Vidíme to jasně? Když jsem v klidu, nezůstávám u objektu, který mě ruší. Jedině když nejsem v klidu, tak zůstávám u objektu, který mě ruší. A tím pádem nejsem schopen používat jemného vědomí a jemného objektu. Protože Jemný objekt nemůže existovat bez jemného vědomí. A jemný objekt, jemné vědomí je vždy spojené s jemným počítkem. A jemný počítek přijde jedině ve stavu utíšení. Kdo pozná jemný počítek, Ten na hrubých počicích nebude tolik pět, je to tak? Hm? Vlastně Buddha vysvětluje celý systém meditace na tomto základě. Až do familiarity s tím nejjemnějším objektem, který vlastně už ani není objekt, a to je objekt vysvobození. protože moje mysl není utěšená u objektu, který potřebuju. Proto hledám. Když hledám, tak se fort objekty mění, když ale nehledám a zůstávám u objektu, který potřebuju, mysl se usadí a zůstala, zůstává, zůstává, zůstává. zůstává. proč mysl hledá, protože nemá utišení. V šestém, stavu, nebo v šestém stupni utišení už ty tendence k, k výkyvu ve smyslu rozptýlení a letargie jsou minimální. A když přijdou meditující hnecích je vědom, a když přijde tendence k letargii, k ospalosti, k otupění, k malátnosti. Hned použil vůli, úsilí, když přijde tendence k rozptýlení, chňapání, odporu, použil koncentraci. No a mysl plyne jak po másle, ještě lepší pohy, hm? ale to na to ještě nemá. Hm? Na tom ještě musí pracovat. A jak se tam dostane, aby mysl klouzala, jak pohy, hm? po teplým ghi, hm? Musí pochopit, princip plynulého úsilí Jako jízda na koni, když zatáhneme příliš za provaz. kůň nepokluše plyně, když zase necháme provaz příliš Lajdácky. Vyset hm? tak útež, zpomalí. Hm? Je to tak? Tak teď naše mysl je jemná, objekt se stává jemným. Hm? Teď si všímáme toho, že když použijeme přílišné úsilí, bude tendence k neklidu, k rozptýlení, když příliš málo úsilí bude tendence k ospalosti. Tady je mysl už tak jemná, že si všímá těch nejmenších výkyvů, protože si jich všímá s čistou jasností. Ty výkyvy se stávají už skoro nezřetelné, to je, to je sedmý stav, který se jmenuje Vupaša Majaty, což je což znamená velmi utěšený stav. A když naše úsilí nechat v protože indové starí jogině se zabývali vědomím za tím, co my jsme měli mysl venku, je krásný výraz v na to abhoga, anabhoga, hmm? abhoga znamená vlastně Úsilí, které Jogin potřebuje k tomu, aby, aby zůstal ve stavu plynulosti u daného objektu. A anabhoga je stav, kdy toto úsilí není dostačující. Jak v buddhismu, tak v Joze používá se to bho a boha od sanskritského kořene buď. Který znamená ohnout. Hm? Mysl se ohýbá k objektu. A to ohnutí k objektu nesmí být ani s přílišným úsilím, ani úplně bez úsilí. Jestliže bude s přílišným úsilím, nezbavíme se tendence neklidu, jestli bude se příliš malým úsilím, nezbavíme se tendence ke malátnosti, protože stav koncentrace, je stav hlubokého vědomí. A hluboké vědomí se lehce spojuje s malátností. Jestliže jste zažili silnou koncentraci, určitě víte, o čem mluvím. No a jestliže drží uzdu uprostřed, ani ne příliš, ani ne příliš eh, táhne, ani netáhne, ani ne, že dost táhne, ani ne že, ani ne, že příliš táhne, ani ne, že netáhne dost, no tak kůň běží sám. A to je stav jednobodovosti vědomí. Tento stav může trvat i krátkou dobu. Ale je to stav plného naplnění tím objektem. Bez jakékoliv tendence vědomí. Od k neklidu nebo k letargii. No a sílem zvyku zůstat v tomto stavu přichází samády. To je devátý, stu, poslední stupeň. Stav absolutní rovnováhy vědomí na vyvoleném objektu. No a v tomto stavu. Mysl proudliva? Myslím si, že je v samády. Jestliže jsme se stali mistry tohoto procesu, tak může prodlévat i celé dny. No a protože je mysa naplněná tím, co dělá, no tak nic nehledá a je absolutně v pohodě. nic jí nemůže vyrušit samozřejmě. A když se stane tento stav familiérní a budeme, to je prák se bodhisattví, praktikovat mnoho, mnoho životů, staneme se bodhisattví. Učitelé Mahajány jako Asanga tvrdí, že co radost žáka je v nirváně, radost bodhisatvy je ve stavu utěšení. Proč? Protože Bodhisattva nesmí do nirvány. Kdyby šel do nirvány, tak by se stal arhatem. On se chce stát budhou. Hm? Aby se stal budhou, musí mít všechny dokonalosti. Na ty hned tak nedosáhne, je to tak. Hm? Ty naše staré zvyky jsou tak silní Proto pro něj čas nehraje žádnou roli. Zdokonaluje se stále v tom, co dělá. Hm? A koncentrace je vlastně ten nejdůležitější instrument moudrosti. Bez Vyroze bez koncentrace, bez perfektní koncentrace, nemůže nastat perfektní moudrost. No a tak se cvičí, cvičí, cvičí. A sílem zvyku tohoto tréninku, ho, žádná situace ho neozruší, tak může pomáhat mnohým bytostem, je to tak? Všichni v okolo můžou být v panice, ale on se do paniky nemůže dostat, protože má ten zvyk, zvyk utišení. A sílou tohoto zvyku nemůže nikdy jít do nižších stavů utišení. Ale může ještě stále, pokud není budhou, tak ještě stále Sem a tam jsou nějaké výkyvy, ale ty se stávají tím, že pokračuje, tím se ty výkyvy se stávají čím dál, tím, tím menší. Hmm. To je vysvětlení šamaty v severní tradici, která dává důraz na trénink bodhisattvy, ne tolik na trénink žáka. V tréninku žáka používáme utišení za účelem vypasany. Důležitá je vypasana, ne tolik utišení, ale bodysatoma. praktikuje nedualistické vědomí. Hm? Čili v nedualistickém vědomí jeden objekt nemůže být lepší než druhý objekt. Všechny objekty jsou rovnoměrné. Proto ve stavu Buddhy jedna dokonalost obsahuje všechny dokonalosti. Všechny dokonalosti jsou obsaženy v jedné dokonalosti. No a to bychom měli šamatu, protože nemáme moc času a ještě máme toho tolik učení, tak si to ještě vyzkoušíme na, na našem tématu, na rozbíjení hranic. A z toho rozbíjení hranic potom přejdeme na tu jednu osobu, kterou jsme si vybrali, používáme. K šamatě. No a snažíme se to střebat nějak. Zkusíme to. No a pak večer vysvětlíme, nebo možná to necháme na zítřek, nemáme kam spěchat. V šamatu se bude učit mnoho životu. <laughs> tak vysvětlíme. Potom dnes večer nebo zítra ráno praxi eh, rozšíření objektu na všechny bytosti s tím pochopením, že ačkoliv bytosti jsou různé, naše láska je stále stejná. To není lehké, na to potřebujeme. No a dobrý prostředek k tomu je právě ten stav prohloubení, ale to neznamená, že když se dostaneme do stavu prohloubení meta, že z nás ty tendence ke zlobě se úplně utěší. Musíme praktikovat dlouho, dlouho, dlouho, ale. Samozřejmě ve stavu prohloubení ty negativní, pokud je, tak ty negativní pocity zloby, odporu nastat nemůžou. Když ten stav utišení není, tak určitě si budeme všímat objektů, že jsou líbivý nelíbivý a k líbivým objektům budeme mít jistou, jistou tendenci chňapat k nelíbivým objektům odpor. Ta tendence v nás, čím víc budeme praktikovat, tím více si budeme vědomí toho, jak hluboká tato tendence v nás je. No a tím pádem to je proces očistý.